pesa kutoa tena. Kwa mfano, rentesi hata watu wawezi kulipa rentesi kwa sababu kuna ugomvi mtandaoni. Eh? Kwanza ana baraniji ya kutarajisisha na yanarudisha juma maendeleo. Ndio tunaomba sana huu taratibu hapa tuwendeshe kwa taratibu kwa namna nzuri na kwa kujali maslahi ya hawa, hawachambaji ambao ndio wamekoa kilichogemea hili. Naomba sana na naelekeza kwamba ugawaji haya maeneo usikatie sana vikundi ambao serikali eh, ya jimini inatambua mwanzo. Ninasemwa tu ni pokea ile vipindi vya ya na mfungu ambao watu wanatengeneana tunjia anakuja tu kwa ajili ya kugrabu ku, maeneo na baada nae wanaleta Kwa hiyo natumaini sana mzee wangu wa Eh, ndani ya miaka 19 shuleni simatema na watu waingia zii nini twende tunapanya njia sasa na baada ya kusema hayo naomba kuwashukuru sana na nionekana kijeni utekelezaji njema na pia niwatakie mambo njema katika shughuli zenu